Nikolaus Bela, egunan. Egunan. Sozioz presidentazira presidenta zira, Bayonako abigonez ariko Zalen elkearteko presidenta, em, badira aldaketa frango, edo batzu, gutienez, importanteak baionan mementu untan, em, bereziki antolaketan, bi erabaki gunetik, eh, gaur egun bada zaintza kontseilua garen dugu eta zuzendaritza, eta administratio kontseilu bakarra izanen da, ondorio batzuekin, zure ustez, zendako badiran mugimendu horiek. Kisian ziste? Boa, krisian uh, ez dakit, baina uh, elkar guler meni lan penxatzen dut gauzak askimugatuak direla mementu untan, elkar izketa guti, male duzki, hori uh, dugu uh, lehen gauza azpimarratzen guk. Uh, oren berri, reforma oren berri, ukan baitugu duan den uh, azar horren amas eian, Biltzana Huxia konvokatu dute, abenduaren biko, beraz gauzak bisikifite abian dira, eta azpimarratu duzun bezala, bi egituretatik bakar bat izanen dira. Horritara zibarra, si abiroan honek dehanik ezagutu dola administratio kontsailu bat bat, uh, salagoitit aurikin lehen kolpian eta justruki autatu zen bi organo e, sortzia horreka bat mantentzeko eta diende gehiago implikatzeko. Beraz gaur e, atzerapausu bat e, egiten dugu, jakin e, behar da ere beste taldeetan, gehienetan, administrazio kontxelu batekin funtzionatzen dutela, baina talde horietan horre gehienetan, jabe bakar bat bada. Lorenz Zeti Rasingen edo e, eskemetan dira jabe bakar bat. Gurian aksiodun tipiak dira luraldekoak eta pentsatzen ginuen ara ere bi organoekin implikatzeko aukera gehiago zibela. Ha, Filip Taieb, abirun baioneko presientea entzunatugu, prentxan, azken egun hauetan, eta beretako, aintzin zinpa usua da, justuki, erabakitzeko, gauzak, fiteago erabakitzeko, zer da, Filip Taiek nahi du ere izan baionako jabe? Diabe ez dakit, baina uh, erabakien hartzeko bakarrik eta Administratio Konxelu bakar batekin uh, aski argida. Gainera egiten daukun hausia, uh, nik ez dut biziki zuzena atsemaiten, bi organo baitira, baina bi organo horien harteko uh, podere banak eta biziki argiada estatutuetan eta eguneroko tasunean, uh, ikuskaritza edo zaintza bat zordea hor da, diustuki uh, iruileetetaik edo begiratzeko zuzen daritzak, uh, egiten duen uh, lana gu hor erabakien hartzeko. Beraz, gaur egun le uh, Eporatzia biorganoen existentziari efikazitate eskasa, atzmaiteen du dela hauzi faltsu bat. Zag da, poderea bere ganatzen du, hori saiakera hori bada zure Zuri ustez? Ba, nire ustez, bada argita garbi, joh, uh, amah akziotun kudute uh, galdegiten uh, erreforma hori. Aberaz ez da taileben uh, nahikeri bat, baizik eta amah akziotun oien uh, nahikeri bat, badu ikusteko lehengo uh, abel Lagunak uh, taldearekin? Arrundt berdinak dira, feo, gusi horiek izan duruti, etxart, charitorn, enpresaburu horiek, abela gunaken ziren, afleluren uh, aksioak berritzere usituztenak. Memento batean ere ez dut uh, ansten espikatzen zutena zaleai uh, aviron baionet desagertu behar zela eta bateratze bat egin behar zela. hori ere buru soko batean dugu, ez dut eraiten olakorik badela uh, maingainan gaur egun, baina ala ere uh, borrokatu gira. Eta nik hori dut ere aspimarratzen ez dugu laukerarik itzegit ak zudu horiekin badu batzuentzat ha urte amosturte taldean direla eta guk ez ditugu eta horregatik galde dugu elkarrizketa bat hehen baien. Nahian Ipa Euskal Herriko enpresaburu ahiak aiatutuzu enpresa handiak hoiek hartuko dutela poderea baiionako agonen ondoko abenduan? Abenduaren bilan Biltzar nagusian pasatzen baima da gobernantzaren erreforma, eh, askifite eh, lehen administrazio Kontseiluaa plantan giko da haagi zen horiekin bai eta ondorio zuzena, ostion asizira beskabatai batza, baina batzuk kanpo gelditzen dira, ez eh? zaintza ontsailuan zinezten batzu, tartean egan duzugu jokalarien horrezkaria, baina baita ere, sozioz uh, elka, salen elkartea ez da izanen, beraz, ez duzu gehiago itzik izanen. Unida, arro, no, haipatzen da konsultatiboki uh, iruile etetai, kedo batzorde bat osatzea guri iritzia emaiteko, baina gauzak argikiar uh, asumitu behar dira, autuakiriten erarrik, uh, bimlata amekatik ikuskaritza batzordean gira, sortu girenetik, uh, eta lendakari ainitz basa dira gerostik, gubeti hor uh, gira, bate minoritate blokante bat, kapitalaren uh, zerokakots uh, laua dugu, beraz uh, simbolikoa da gure perte hartzea, baina duztuki ikustenetugu ze laiak etxiak direla gaur egun eta publikorik gabe iragaiten erra matxak, publikorik gabeko edo susten gabeko zelaia eta taldea, ez da bat dira eta beraz simbolikoa balimada ere gure tokia nahi genuke atxikei biarco administration conseilon asteko iduristezu zeuzuekanean sereneta administrazion kontsilo hortan, be izena kemanen ditut argiki eh izanenda iduriste ezbait eh, inoregana slaviko roman uh, riper be carico philippe river dubois empréchaco arno castillon jesseco Januel oyahburu stefan cassaniagel disecoa mikel chariton lawakeco alen chart chartaldekoa benoia briard briard tabacato eta benoia Tio lan Europaren presako uh, kidea. Mementu honetan badira bi xantier uh, raundi, bai honako abironen, bad da zelaia, sintetikoa zari da belaga, baina baita ere ari dira beraz ahamaila guziak egiten, eta uh, formakuntza zentroa. Eta horre badira, badira dira liskarra kiduriz. Bai, eh, adostu ginuen, duztuki, zuzen eh, daritzak proiektua duan den hotxailan, uh, lehen konfinamendua hainzin um, enpresa batzuekin, eta gauzak ziren izenpetuak, baina eh, adosmen bat batzen horrengiruan. Konfinamendu garaian zuzen eh, daritzak, bera eh, esku, aldatu dituzte hainbat enpresa eh, debisak eh, izenpetzeko mementuan. Horrek kalapitak sortu ditu, gugez dugu olako iritzirik hartu susten gisa, gisa, begionez erikusten bai ginuen, bertako enpresai ustea lan hori E et charche du rudite à e l'airé arlo economico ko era dira e l'ural de mailand la respectatzen ditugu eta eta kanpoko enpresai emaiteko ordez, zen Gauza da doblatu dela butxeta e eta epa klussaturela dira. forma konsa sen trois gaur erriko etxak du eskua, eta argun publiko kiku da. Janik ru managerak kere bere ekeska, eta bere desadoztasuna erakutsi zuen, bat epeak luzatzu zirelarik, egan behar da, lan egilen aldaketa bat izan da, epeak luzatuak dira, baina, astapenean, ahmailak, gustut, italiako enpresabatek egiten zitola eta horrein etxarrek, Bai, uh, durutik du uh, desmuntatu lehen goko uh, uh, ahmaila, guai etxartek du kontratua. Bon, ez da dealdi publikurik uh, egitekoa legez. Uh, ez da beharrezkoa legez. Baina nara ere, badira ere beste aksiodun batzu taldean, uh, bastimendu publikuetan ere direnak lanian, eta ez dira batek konsultatuak izan, beraz horrek ere rispazioa xortzen du, eta ulergarri da. Gero bruren aldetik, uh, uste dut uh, elkarrezketa batzu izan direla, lasaitu dela, formakuntza zentroa lehen esten zuen, bimnatau baita bian du, beraz 6 ortsi labeteko beranta da, baina ulektu du ala ere, zelaian ere behar zela, obra horrek len egin. Hor justuki, erraiten duzu, etxarrek egitintu lagarmailak, horiek dira, enpresaburok izanen dira, biharko administrazio Kontseiluan eta genera, obrak egitintu zte baionarekiko, normala izan daiteke, ez baita obligatua, galde publiko bat egitea, baina ez teha hor interes bikoitzik, edo franceses konflidentere erraiten den hori. Juridikoki ez dakit, eta gu ez dugu um, aztegtuko hori ez gira joanen hau zirat, nahiago dut horiakiki egan, baina egia galdera pausatzen dela. orai arte azken bi urteetan, egonkohtu da talea ekonomikoki, kirol mailan ere emaitza fe, igogirat opamalao eta eta emaitzak ez dira aintzahak, eh? beti hausko e, jada egoera, baina e, emaitzak ez dira aintzahak, eta guai ikustia hitzultzen dira, nik, Nik uste txalotu behar da enpresaburu horien e, engaiamendu mendu nahi keria, bainan kasualitatez gertatzen da e, dirua egiteko aukera e, baderarik taldean. Ordu arte gure bilan ekonomikoak bezikitzakak ziren, talde guziak bezara dirua galtzen da. Lehen aldikotz duan den sassoian milioi bat irabazi e, aterada butsetaren aldetik, eta justu e, aurten e, eldu dira. Beraz egia ez dakit kasaluitatea den bainan olako galderak nahi gintuzen pausatu zuzenian enpresaburu hori Me, bon, iduriz asztontan ikusiko ditugu eskaera egin baitugu bizpairu aldiz horai artez eta elkahezketarik izan eta aldoen asztazkenean izanen duzu biltzak nagusia ez doizkoa pentsatzen dut zuru ustez erabakiko da do bada osantza bat proiektori gibilera joiteko diakin behar da geiengo kalifikatu bat behar dutela pasarazteko proiektua e, bi erenek bozkatu behar dute e, gero diakin behar da mahorien artean badela taldearen kapitalaren euneko behogoia beraz behar dute lahoden bat konbentzitu e, euneko irurogoita seia biltzeko Ehan izan den eguneko hau behita malaua blokatzeko, ez dakit, guk gaur egun duda handiak ditugu, ez dugu definitu gure boska. Ez oso definitu horreino? Ez, guk graiten dugu, argunt kampo bali magira kontra boskatuko dugu, baina nahi genuke elkarrizketa ukan ikusteko, ehan aukera baden, ama bost toki izan dira administratoz kontsailu hortan amari zen atera dituzte, baina e, estatutuen aldetik posibilita ama bost toki izahitea. beraz guk. Pentsatzen dugu, elkarrizketa garaia badela, e, eta mintzatzen balima gira, mainguruan diartzen balima gira, sosioz er, taldea berriz integratzen balima nute hartu niskazio alde boz Hortan gira oraindik, dik, bainan diakin behar da ere konfinamendu garaian, krisi sanitario garaian, bideokonfinentziz bortxatzea biltzak nagusi bat, ambe nuaren bian, erokeria bat dela, eta gu gaurregun galde iten duguna da atzeratzea gobernantza ere forma. Idatzi zer eh, gandaukute ez ez, bainan hor eh, abokatek dutelana egiten, olako giroa da bihonen gaur egun, eh, iru abokat dira lanian, gu badu gu bat eiek bi, eta hien artean azira aztertzen nola egin atzeratzeko biltza nausia. Spaliko partaz, etzan olako mugimendurik eh, bai honan, zelaietik kampo bulegoetan, azteko, eh, ikusiko aztazke honan, zer emaiten eh, eh, duen meraz eh, zoizko biltzak nagusiogek, Nikolas bean milesker gorek nintzanik. Milesker suri.